Фредерік Бакман. Тривожні люди. Розділ тридцять дев'ятий». Рогер довго стояв у коридорі біля вхідних дверей, однією рукою міцно затиснувши ніздрі, щоб перестала текти кров, а другою тримався за клямку, ніби збирався вийти з квартири. Грабіжник вийшов у коридор і, побачивши Рогера, не посмів його зупинити. А Лишень сказав «Рогере, ви можете йти, якщо хочете». «Я розумію». Рогер вагався. Натиснув на клямку, але двері не відчинились. Тоді ж топнув ногою плінтус. Аж той відірвався від стіни. «Не вказуйте мені, що робити!» «Гаразд», – відповів грабіжник, не маючи змоги заперечити, що взагалі-то грабіжники це й повинні робити. Далі вони вже не знали, про що можна говорити. Але грабіжник понишпирив у кишені, витягнув пакетик, ватяних подушечок і подав їх рогрові, тихо пояснивши. «У моєї доньки часом іде кров із носа, тому я завжди ношу». Рогер скептично прийняв подарунок, запхав подушечку у кожну ніздрю, натиснув на клямку, але його ноги не могли навіть кроку ступити із квартири. Ніби не знали, куди їм податися на цілім світі, і якщо поруч немає – а не Лєне. У коридорі стояла лавка. На одному її боці сидів грабіжник. А Рогер за якийсь час сів на іншу. Кров уже не текла. Часу в них було достатньо. Рогер витер сорочкою обличчя і під носом. І під очима. Вони довго сиділи мовчки, а тоді грабіжник мовив. «Мені шкода, що ви всі опинилися в заручниках. Я нікому не хочу нашкодити». Мені було потрібно шість із половиною тисяч, щоб заплатити оренду. Тому і спало на думку, що можна пограбувати банк, а тоді повернути їм гроші щойно зможу із відсотками. Рогер не відповів. Підняв руку і постукав по стіні у себе за спиною. Обережно, навіть ніжно, наче боявся, що вона зламається. Стук-стук, стук-стук. Він не міг висловлювати свої почуття, що просто сказати, що Анна Лєна була його опорною стіною. Тому запитав, фіксованими чи ні? «Що?» – не зрозумів грабіжник. «Ну, ви сказали, що повернете гроші із відсотками. Фіксована ставка чи ні?» «Про таке якось і не думалось. А різниця може бути достатньо велика», – повідомив Рогер. Наче грабіжник більше не мав про що хвилюватись. Тим часом Юлія вийшла із ваної. звичкою звинувачувально глянула на Ру, яка стояла у вітальні. «Де Анна Лєна?» Ру мала спантеличений вигляд, як і тоді, коли дізналася, що буває правильний і неправильний спосіб закидати посуд до посудомийної машини. «Здається, пішла в гардеробну?» «Сама?» «Еге ж так». І ти не пішла поглянути, як вона? Жінку щойно вичитав її дурнуватий ПМС-ний чоловік, хоча вона робила усе заради нього. А ти навіть не перевірила, як вона там? Може, вона вже готується до розлучення, а ти залишила її саму? Як? Як можна бути такою байдужою? Ру провела язиком по губах. Я не зовсім розумію. «Мова про Ану Лену чи про тебе? Тобто, може, я зробила щось, що тебе образило, а тепер ти робиш вигляд, ніби ображаєшся через інше, щоб я зрозуміла, що...» «Часом ти справді нічого не розумієш», – пробурмотіла Юля і пішла до гардеробної. «Я тільки хотіла сказати, що часом ти, буваєш, ображаєшся не через те, про що говориш», а через щось інше. І мені просто хочеться знати, чи я байдужа тому, що я байдужа, чи тому, що... Гукнула їй у слід Ру. Але Юлія вже перейшла на мову тіла, якою послуговувалась у спілкуванні із сердитими чоловіками на німецьких машинах. Ру пішла у вітальню, її стала миски лайм і стала нервово жувати його разом із шкіркою. Але біля вікна стояла Зара, а Ру... І, як і всі розумні люди, побоювалася її, тому перейшла у коридор. Там сиділи грабіжник із Рогером, кожен на своєму боці лавки. Ру від початку їхніх із Юлією стосунків вислуховувала, що вона мусить поважати чужі кордони. Але вона не зовсім розуміла, де саме ті кордони починаються. Тому просто втулилася між Рогером і грабіжником на середині лавки. Втулилась, мабуть, трохи не те слово, але так каже тато Ру. У нього теж проблеми із розумінням кордонів. І то настільки, що за словами Юлії, якби Ру з батьком розгорнули атлас, вони побачили б лише моря. Але саме тато навчив Ру всьому, що вона вміє – добре це чи погано. Рабіжник косо зиркнув на неї з одного боку. Рогер роздратовано поглянув з іншого. Обидвох так розтулило, що на лаві вони трималися в півдупи. «Хочете лайм?» – радісно запропонувала Ру. Ті похитали головами. Ру вибачилась перед Рогером і додала. «Сорі, що моя дружина назвала вас ПМСним». «Що вона сказала?» «Ой, ви нічого не чули? Тоді нічого, нічого не зважайте». «Що це означає? Що це заклятий ПМС?» «Не сприймайте особисто, в Юліних образливих словах узагалі складно щось зрозуміти. Просто вона так її говорить, що зразу сприймаєш сказане як щось зле і недобре. У неї просто талант. І я впевнена, що ви за Нолєною не станете розлучатись». Рогер так витріщився, що його очі стали більшими за вуха. «А хто сказав про розлучення?» Ру закашлялась шкуринками від лайма. Десь у тій частині мозку, яка відповідала за логіку і раціональність, тисяча крихітних нервових імпульсів застрибали вгору вниз із криком. «Припини базікати!» Але Ру на власне здивування продовжувала. «Ні, ні, ніхто не говорив про розлучення. Тобто я впевнена, що все владнається. Але якщо ні, то це ж так романтично, коли старші пари розлучаються». «Мене це завжди тішило, бо це прекрасно, що пенсіонери ще вірять, що встигнуть знайти когось і закохатись». Рогер схрестив руки. Крізь лесь розтулені губи він процідив. «Що ж, дотепно, щоб вам було добре. Та ви просто посібник, допоможи собі сам. Щоправда, з точністю, да навпаки». Нервові імпульси в мозку ру нарешті вплинули на її язик. Тому вона кивнула і вибачилась». «Сорі, я забагато говорю. Юла завжди про це каже, що я маю стільки позитиву, аж заганяю людей у депресію. І що завжди бачу склянку наполовину повною, а цього достатньо, щоб у ній потонути і…» «Навіть не знаю, звідки вона це взяла», – фиркнув Рогер. Ру пригнічено відповіла. «Тобто вона раніше так казала про мій позитив? Відколи Юла завагітніла, ми стали такими серйозними?» Тому що всі батьки серйозні, а ми намагаємось бути схожими на батьків. Часом мені здається, що я не готова до такої відповідальності. Те саме я відчуваю, коли мій телефон вимагає оновити програмне забезпечення, висуваючи занадто великі вимоги. І тоді я просто кричу «Ти на мене тиснеш!» Але ж на дитину не можна так кричати. А дітей увесь час треба оновлювати, вони ж можуть забитись коли будуть просто переходити вулицю, чи захочуть з'їсти горіх. Телефон тричі випав у мене з рук, лише за сьогодні. Я не знаю, чи готова до дитини. Грабіжник співчутливо запитав. А який у неї місяць вже у Юлії? Ру вмить засяяла. Вона дуже вагітна, може народити у будь-який момент. У Рогера нервово смикнулися брови. і Він сказав, Майже так само співчутливо. «Що ж, якщо ви не хочете купувати цю квартиру, то я радив би вам не ризикувати і не дозволяти їй народжувати дитину тут. Тоді квартира стане для неї сентиментальною цінністю, А це, ого, як підвищить ціну за квадратний метр». Ру мала б розсердитись, але чомусь виглядала сумною. «Я про це подумаю», – відповіла вона. Грабіжник на своєму боці лавки зітхнув і мляво видихнув. «Може, мені вдасться зробити хоч щось добре? Захоплення заручників мало б знизити ціну за квадратний метр, правда ж?» Рогер фиркнув. «Навпаки, ця дурнувата агентка, мабуть, напише у наступному оголошенні, що квартиру показували по телебаченню, і ціна тільки збільшиться». «Вибачте», – пробурмотів грабіжник. Ру притулилась до стіни, дожовуючи свій лайм. Грабіжник захоплено спостерігав за нею. «Мені ще не доводилось бачити, щоб хтось з'їв лайм з шкіркою. Він смачний?» «Та не дуже», – зазналась Ру. «Ця допомагає від цинги, Колись моряки їли їх під час плавання», – повідомив Рогер. «Ви були моряком?» – здивувалась Ру. «Ні, я часто дивлюся телевізор», – відповів Рогер. Роза думливо кивнула, можливо, чекала, що і її про щось запитають. Але коли цього не сталося, прямо заявила. «Чесно кажучи, я не хочу купувати цю квартиру, поки на неї не погляне мій тато і не скаже, що з нею все добре. Він завжди оглядав усе, що мені хотілося купувати. Казав, що все гаразд. А тоді я вже вирішувала. Мій тато, він такий, що на всьому знається. І коли він має прийти?» Із підозрою поцікавився Рогер, дістав олівець та нотатник з Ікеа, та взявся накидати цифри в усіх розрахунках гіпотетичної вартості квадратного метра. В одній таблиці він перелічив різні фактори ризику, які можуть підвищити ціну. Народження дитини, убивство, якщо про це покажуть сюжет по телебаченню, стокгольмці. В іншій таблиці було записано те, що могло б знизити ціну – волога, цвіль, Потреба в ремонті Він не прийде Сказала Ру А далі продовжила на одному диханні Він хворий, стареча деменція Тепер лежить у притулку Ненавиджу, коли так кажуть Що він лежить, а не живе Йому не подобається в притулку Бо там усе поламане Протікають крани Гуде вентиляція Розхидані віконі завіси Але ніхто, ніхто нічого не ремонтує А тато? Тато завжди він міг усе відремонтувати, завжди мав на все відповіді. Я навіть не наважувалась купити упаковку яєць із коротким терміном придатності, і якщо не мала можливості, зателефонувати йому, щоб запитати, чи можна. Дуже сумно таке чути, сказав грабіжник. Дякую, прошепотіла Ру. Але це нормально. Тато каже, що яйця можна зберігати значно довше, ніж ми собі думаємо. Рогер записав у свою таблицю Стареча деменція, і засмутився, коли зрозумів, що це його вже не тішить. Тепер не мало значення, хто їхні конкуренти в торгах за квартиру. Біля Рогера не було Анеліни. Він запхав у кишеню записник з олівцем і пробурмотів. Це правда, це все політики. Вони влаштовують такі маніпуляції на ринку, щоб ми швидше з'їдали яйця. Він дивився про це в документальному фільмі, який показували по телебаченню відразу після фільму про акул. Рогер не дуже цікавився яйцями, але часом засиджувався перед телевізором допізна, коли Анна Лєна засинала, поклавши голову йому на плече, бо не хотів її розбудити. Пучками пальців однієї руки Ру потерла іншу. Вона була з тих, у кого почуття живуть у пучках пальців, і сказала. Татові також не сподобались батареї у тому притулку. Вони виявилися такими сучасними, які регулюють температуру в приміщенні залежно від температури назовні. А самому нічого не можна змінити. Тьфу, фиркнув Рогер. Бо він був з тих чоловіків, які переконані, що вони самі мають визначати температуру в приміщенні. Ру ледь усміхнулася. «Але тато любить Юлу. Ще й як любить? Він був такий гордий, коли ми з нею одружились, бо біля неї завжди все чітко і в порядку. Він так казав», – зізналася Ру, а тоді вже не стрималась. «Я буду жахливою мамою». «Та ні, припиніть», – сказав їй грабіжник. Але Ру затялась. «Це правда, я нічого не знаю про дітей». Якось я залишилась побавити дитину моєї кузини, а малий нічого не хотів їсти та тільки нив, що йому болить. І я сказала йому, що болить через те, що в нього ростуть крила, бо всі діти, які не хочуть їсти, перетворюються на метеликів. Як мило, сміхнувся грабіжник. Але потім виявилось, що в нього був гострий напад апендициту, додала Ру. Ой, спохмурнів грабіжник. А я ж кажу, що нічого не знаю, мій тато помре, у мене буде дитина. І я б хотіла бути для неї такою, як мій тато, але я не встигла розпитати в нього, як це зробити. Коли ми стаємо батьками, треба стільки всього знати і треба про все знати від початку. А Юла хоче, щоб я постійно щось вирішувала, але я навіть не знаю, я навіть не здатна вирішити чи купувати яйця. Я не зможу. Юла каже, що я навмисно шукаю якісь недоліки у всіх квартирах, лише тому, що боюсь, що навіть не знаю. Просто, просто чогось боюсь. Рогер важко притулився до стіни і кулупав нігтем великого пальця Олівець ікеа. Він дуже добре розумів, чого боїться Ру. От придбаєш квартиру, в якій навіть недоліків немає. А тоді будеш змушений визнати, що недоліком був ти сам. Рогеру було зовсім нескладно визначити це в останні роки. Просто він не наважувався сказати це в голос, тому що страшенно злився. Кожен чоловік би злився на те, що старість стільки в нього забирає. Наприклад, уміння щось робити, або принаймні здатність переконати ту, яку любиш, що начебто ще вмієш. Анна Лена розкусила його. Тепер він це зрозумів. Вона знала, що він уже ні на що не здатен. Їхній шлюб звівся до фальшивої поваги і довбаних кроликів, захованих у ванній. А більша квартира чи менша – це вже не мало значення. Рогер колупав нігтем і київський олівець, аж поки не зламався грифель. Тоді кашлянув і зробив ру найкращий, на його думку, подарунок. Вам із дружиною варто придбати цю квартиру, вона в цілком доброму стані, потрібен хіба що незначний ремонт. Тут немає вологи чи цвілі, кухня з ваною кімнатою у відмінному стані, фінансове становище об'єднаних власників стабільне. Кілька плінтусів відвалилось, але їх можна зафіксувати, – сказав він. Але я не вмію фіксувати плінтуси, – прошепотіла Ру. Рогер довго-довго мовчав, а тоді, не дивлячись на неї, мовив три найскладніші слова, які старший чоловік може сказати молодшій жінці. «Ви все зможете». Розділ сороковий. У відділку поліції Джим готує собі на кухні каву, але навіть не стає її випити, бо з допиту Рогера прибігає Джек і, задихаючись, кричить. «Треба повернутися в квартиру. Я знаю, де ховається злочинець, у стіні». Джим не має зеленого поняття, що це могло позначати, але слухається Джека. Вони виходять із відділку, осідають в автомобіль і повертаються до місця злочину. У них захмарні сподівання, але все стане на своє місце, щойно вони зайдуть у квартиру. Бо вони ж, мабуть, щось пропустили, щось очевидне». Але тепер дізнаються усі відповіді ще до того, як сюди приїдуть стокгольмці і заберуть собі всю славу. У чомусь Джим і Джек не помиляються. Вони справді пропустили щось очевидне. У коридорі на посту стоїть молодий поліціянт, щоб журналісти та різні розяви не зайшли до квартири. Джек і Джим, звісно ж, знають його. Місто в них зовсім мале. І якщо часом про молодих поліціянтів жартують, що ті – не найгостріший, ніж із коробки, то про цього поліціянта можна було б сказати, що в коробку його навіть не поклали. Той ледве помічає, коли Джим із Джеком проходять повз, і вони незадоволено переглядаються. «Я б не поставив його охороняти місце злочину, якби міг щось вирішувати», – бурмоче Джек. «Я б не дозволив йому охороняти моє пиво, допоки йду відлити». Бурмоче Джим. Щоправда, сам не знає, яке здоручень вважати важливішим. Але за день до святкування Нового року брак поліціянтів у відділку не давав їм розкоші перебирати співробітниками. На час пошуків вони розділяються. Джек простукує всі стіни спочатку пальцем, потім ліхтариком. Джим напускає на себе вигляду, що теж має добрий план та вдалі ідеї. І тому піднімає диван, щоб перевірити, чи під ним Ніхто не ховається. На цьому Джимої ідеї завершується. На журнальному столику лежить коробка з під піци. Джим відкриває одну, щоб перевірити, чи там не залишилося шматочка. У Джека аж ніздрі роздуваються, коли він це бачить. Тату, ти що, збирався це їсти? Піца простояла тут цілий день. Тато образливо закриває коробку. Піца довго не псується. «Якщо ти коза, яка живе на сміттярці, тоді так, можливо», – бурмоче Джек, повертаючись до ретельного стукання. Він стукає і стукає по всіх стінах, голосно і тихо, спочатку з надією, потім уже усе більшим вічаєм. Промацує долонями шпалери, з таким виглядом, ніби щойно впустив ключа в озеро. Його напускна впевненість розтріскується, і стримовне весь день безсилля виривається назовні. «Немає бляха!» І «Я помилився. Його тут немає. Без шансів». Джек стоїть перед тією частиною стіни, за якою мала би бути порожнеча, про яку говорив Рогер. «Але її немає. Якщо грабіжник у середині, то хтось мав би зняти частину стіни, а тоді замурувати його. Але стіна занадто акуратно прошпакльована і пофарбована. На це пішла би купа часу». Джек видає раду і знав статевих органів та різних світських тварин. У нього аж хрускає спина, коли він прихиляється до стіни. Джим бачить, як від відчуття поразки змінюється синове обличчя, як стискається відстань між вухами і плечима. Із батьківським співчуттям намагається підбадьорити його. «А в гардеробній дивився?» «Вона дуже мала», – різко відповідає Джек. «Це тільки накреслені». Але Естель сказала, що там справжня гардеробна кімната. «Що?» «Вона так сказала. Хіба я не записав це в нотатках із допиту?» «Чому ти нічого не сказав?» – вигукує Джек дорогою в гардеробну. «Я не знав, що це важливо», – виправдовується Джим. Джек запихає голову в гардеробну і намацує вимикач. Але б'ється чолом обвішалку. Саме тим місцем, де вже є велика гуля. Йому так боляче, що він гупає кулаком по вішалці. Тепер болить іще і кулак. Але Джим мав рацію. Розміри гардеробної більші, ніж на кресленні. Розділ 41. Стук-стук. Стук-стук. «Заходьте!» – з надією вигукнула Анна Лєна. Але пухнюпалась, коли побачила, що це не Рогер. «Можна зайти?» – тихо спитала Юлія. «Навіщо?» Здивувалась Анна Лена, відвернувши обличчя, бо вважала плач заняттям навіть більш приватним, ніж відвідування туалету. Юлія знизала плечима. «Я втомилася від них усіх. Ви, здається, теж. Напевно, ми маємо щось спільне». Анна Лена мусила зізнатися собі, що в неї давно не було чогось спільного з іншими людьми, крім Рогера, і що це досить приємне відчуття». Вона повільно кивнула зі своєї табуретки, прихована за тісно завішеним рядом старомодних чоловічих костюмів. Вибачте, що я плачу, я знаю, це я все зробила неправильно, прошепотіла вона. Юлія озирнулась, щоб знайти, де проместитися, підтягнула собі драбину, що стояла в глибині гардеробної, і сіла на нижчий щабель. А тоді зізналась. Коли я завагітніла і розповіла про це мамі, вона зразу сказала мені: "Тепер, Юло, тобі доведеться навчитися плакати в гардеробній, бо діти лякаються, якщо розплакатись перед ними". Анна Лена витерла сльози і висунула голову із-під костюмів. І це перше, що сказала вам мама? Я була важкою дитиною, через це в моєї мами специфічний гумор", усміхнулася Юлія. Анна Лена теж ледь помітно всміхнулася, лагідно кивнула на живіт Юлії. «Ви добре почуваєтесь? Я маю на увазі ви з малюком». «Так, добре, дякую. Я просто пісію 35 разів на день і ненавиджу вдягати шкарпетки. І починаю думати, що терористи з бомбами в громадському транспорті – це вагітні жінки, які дуже добре відчувають, як пахнуть люди в автобусах». «Так смердить». «Бо всі пукають, я серйозно. Ви розумієте, я знаю, що якийсь старий біля мене недавно їв салямі». «Салямі! Але що ж, ми з малятком почуваємось досить добре». «Я хотіла сказати, що це ж жахливо – бути в заручниках під час вагітності», – м'яко сказала Анна Лєна. «Ет, вам теж довелося нелегко, а я просто тримаю на ногах більшу вагу». «Ви боїтесь грабіжника?» Юлія спокійно похитала головою. «Якщо чесно, ні. Я навіть думаю, що пістолет не справжній». «Мені теж так здається», – кивнула Анна Лєна. Хоча уявлення не мала, як усе насправді. «З хвилини на хвилину тут буде поліція. Нам просто треба спокійно почекати», – запевнила Юлія. «Сподіваюсь», – кивнула Анна Лєна. Грабіжник, здається, налякався більше за нас. Так, це ви правду кажете. А як ви самі почуваєтесь? Я навіть не знаю. Я дуже скривдила рогера. Ну, щось, щось мені підказує, що за всі ці роки він вилив на вас достатньо лайна. Тож тепер виквите. Ви не знаєте рокера, він дуже вразливий. Інші цього не бачать, він принциповий. «Вразливий і принциповий? Ну-ну, чули ми таких!» – кивнула Юлія і подумала, що це влучна характеристика для всіх чоловіків у світовій історії, які розпочинали війни. Якось один молодий чоловік із чорною бородою попросив Рогера поступитися йому місцем на паркінгу. І Рогер прочекав 20 хвилин, перш ніж зрушив з місця. Із принципу «Чарівно!» сказала Юлія. Ви його не знаєте, продовжила і Її обличчя зблиснуло від сліз. З усією повагою, Анналена, якби Рогер був такий вразливий, як ви, у гардеробні зараз плакав би він. Він вразливий, в душі. Мені просто в голові не вкладається, що він, побачивши Ленарта, він відразу подумав, ніби у нас із ним роман. «Що він міг щось таке про мене подумати?» Юлія хотіла зручніше сісти на драбині і, поки совалась, побачила своє відображення у металі. «Нічого приємного!» «Рогер подумав, що ви йому зраджували, то це в нього проблеми, а не у вас!» Аналіна притиснула руку до стегу, щоб не тремтіли пальці, і перестала кліпати. «Ви не знаєте Рогера?» «Я знаю, багатьох таких, як він!» Підборіддя Ліни рухалось із боку в бік. Він чекав 20 хвилин, а тоді поїхав. Це справа принципу. Бо того ранку ми дивилися новини по телевізору, де один чоловік, політик, сказав, що ми повинні припинити допомагати іммігрантам. Бо вони сюди понаїжджали і думають, що все отримують задарма. а суспільство не може так функціонувати. Той політик страшенно сварився і казав, що всі емігранти однакові. А Рогер, знаєте, голосував за партію того політика. У Рогера чіткі погляди на економіку, податки та бензин та інше. І йому не подобається, коли стокгольмці приїжджають сюди і вирішують, як повинні жити люди за межами Стокгольма. І він може бути вразливим. Тому іноді він трохи не тактовно висловлюється «це правда». Але в нього є принципи. Ніхто не може сказати, що Рогер не має принципів. І саме того дня, коли по телебаченню говорив той політик, ми поїхали в торговий центр. Це було перед самим Різдвом. І паркувальні місця виявилися зайняті, коли ми вже збиралися їхати. Знаєте, там були такі довгі-довгі черги. І той молодий чоловік із чорною бородою, він бачив, як ми йшли до нашої машини. Опустив вікно і запитав, «Чи ми збираємось від'їжджати? А якщо так, то чи можна припаркуватися на нашому місці?» Після цього Юлія вже збиралася встати і вийти звідси, як і зайшла. «Знаєте що, Аноліно, щось мені здається, що нема в мене бажання слухати. Чим завершилась ця історія?» Аноліна із розумінням кивнула. Вона, звичайно, не вперше чула такі слова про свої історії. Але маючи звичку думати в голос, однаково завершила розповідь. У черзі було стільки машин, що той чоловік під'їхав у частину гаража, де ми припаркувались, аж через 20 хвилин. Весь цей час Рогер не рухався з місця. У того чоловіка було двоє маленьких дітей на задньому сидінні. Я цього не помітила, але Рогер усе бачив. Коли ми поїхали, я сказала Рогеру, що пишаюся ним. Але він відповів, що це не означає, ніби він став інакше думати про фінанси чи про податок на бензин, або про стокгольмців. Але ще сказав, що зрозумів одну річ в очах того чоловіка. Рогер мав вигляд точнісінько такий, як у політика по телевізору. Вони були одного віку, мали однаковий кольор волосся, подібно розмовляли і взагалі. Але Рогер не хотів, щоб той бородатий чоловік подумав, Ніби ми однакові. Усі ми. Анна витерла носа рукавом піджака. Їй так хотілося, щоб то був Рогеровий піджак. Слід зауважити, що Юлія, слухаючи цю сміхоту, намагалась підвестись із драбини. Цей маневр забрав у неї чимало часу, але їй довелося витратити стільки часу, щоб знову опинитись в сидячому положенні. Тільки після цього вона розтолила рота». На початку було чути лише захеканий кашель, а тоді вона не стримала сміху. «Аннелєна, це найкрасивіша і водночас найдурнуватіша історія. Я вже давно чогось такого не чула!» В Аннелєни збентежено засмикався кінчик носа. «Ми з Рогером багато сперечаємось через політику. Ми дотримуємось різних думок, але можна?» Я думаю, що можна домовитись, навіть не погоджуючись один з одним. Розумієте? Я знаю, люди можуть вважати Рогера нахабою, але він не завжди нахаба. В тому розумінні, як то думають собі інші. Юлія зізналась. Ми з Ру також голосуємо за різні партії. Вона хотіла додати, що це тому, що Ру стає дурнуватою хіппі, коли справа доходить до політики. А про це не завжди можна довідатись за два місяці стосунків. Але нічого не вдієш. Можна любити одне одного, не зважаючи одне на одного. Анна Ліна витерла обличчя рукавом піджака. Не треба було мені вести справи за спиною у Рогера. Він був дуже цінним працівником, мав стати начальником, але шансу йому так і не випало. І тепер йому стає так сумно, коли він... «Не перемагає. Я хочу, щоб він почувався переможцем, тому я зателефонувала цьому Ленарту без кордонів. І спочатку переконувала себе, що зроблю так лише один раз. Але кожного наступного разу все виходило простіше. І тоді переконуєш себе, що, ну, ви ж, звичайно, ще молода, вам складно зрозуміти, але з кожним разом стає легше брехати». Я сказала собі, що роблю так заради Рогара, але, звісно, це все було заради мене. Я облаштувала стільки квартир, щоб вони виглядали як дім для когось, хто переступить поріг під час показу і подумає, о, я хочу тут жити. Я просто хочу, щоб колись такою людиною була я, щоб я знову десь жила. Ми з Рогаром уже стільки часу ніде не живемо по-справжньому». «Ми з ним тільки переїжджаємо!» «А ви довго разом?» «Від моїх 19 років!» Юлія довго розмірковувала, але все ж таки запитала. «Як вам це вдається?» А на Лена відповіла, навіть не задумуючись. «Просто ви любите одне одного так, що вже і не можете жити одне без одного. А якщо на мить перестаєте любити, тоді можна». Пожити одне без одного. Юлія кілька хвилин мовчала. Її мама жила сама, а батьки рубили одружені сорок років. Якою б сильною не була любов Юлії Дору, але часом вона відчувала непереборний жах. Сорок років? Як можна так довго любити? Юлія махнула рукою на стіни гардеробної і усміхнулася до Анни Ліни. «Я скоро здурію через неї!» «Моя дружина хоче робити тут вино і зберігати сир». Анна просунула посмуговане від сліз обличчя між двох костюмів з однаковим узором і сказала таким тоном, ніби відкрила дуже незручну таємницю. «Я теж часом дурію через Рогера. Він використовує фен, щоб, ну, розумієте, він ним сушить собі підрушником. Але ж фен не для того, щоб там». «Я ледве стримуюсь, щоб не розкричатись!» І Юлію пересмикнуло. «Фу! Ру робить точнісінько так само!» «Це так огидно мене аж блювати тягне!» Лена прикусила губу. «Мушу визнати, ніколи б не подумала, що у вас можуть бути такі ж проблеми. Мені завжди здавалося, що значно простіше було б жити із жінкою». Юлія зареготала. «Анна Лєна, закохуються не встать, а в ідіотів!» І Анна Лєна теж засміялась, голосніше, ніж зазвичай. Жінки поглянули одна на одну. Анна Лєна була вдвічі старшою за Юлію, але тієї миті вони мали багато спільного. Обидві були в шлюбі з ідіотами, які не розуміють різниці між волоссям на голові і волоссям між ногами. Анна всміхнулась до живота Юлії. «Коли вам народжувати?» «Я готова хоч уже!» «Чуєш, мій маленький прибульцю?» Сказала Юлія і до Анеліни, і до свого маленького прибульця. Лена здавалось, не зрозуміла, хто такий прибулець. Вона заплющила очі і мовила. «У мене є син і донька вашого віку, але вони не хочуть мати дітей. Рогеру від того дуже важко». Мабуть, по ньому і не скажеш, якщо знати його зовсім короткий час. Але Рогер був би чудовий дідусь. Але ж у них іще достатньо часу, хіба ж ні? Запитала Юлія більше через те, що йшлося про її ровесників. А вона не хотіла, щоб її вважали старою для материнства. Але Анна Ліна сумно похитала головою. Та ні, вони просто не хочуть. Тепер так роблять, це ж такі вже часи Донька каже, що земля перенаселена У неї тривожність через зміну клімату Не розумію, їй не вистачає звичайної тривоги Для чого потрібна якась інша? І тому вона не хоче мати дітей? Так, вона саме так і каже Або я неправильно її зрозуміла Мабуть, так воно і є Можливо, для довкілля краще, якщо людей буде менше Навіть і не знаю «Просто я хотіла, щоб Рогер знову відчув себе потрібним». Юлія вочевидь не розуміла її логіки. «А з онуками він відчув би себе потрібним?» Анна Лєна ледь всміхнулася. «Ви коли-небудь тримали трихрічну дитину за руку, ведучи її додому з садочка?» «Ні. У такі миті почувається найпотрібнішим на світі». Потім вони сиділи, не кажучи ні слова тільки ледь затремтіли від протягу, який невідомо звідки тут узявся. Розділ 42 Естель беззвучно вийшла в коридор. За останні роки її старе тіло стало таким легким, що вона могла би бути прекрасною мисливицею. Якщо б, звісно, менше валакала. Вона кинула лагідний погляд на грабіжника Рогера Тару, які сиділи на лавці – але коли ніхто її не помітив, делікатно кашлянула і запитала. «Я хотіла поцікавитись, чи ви не зголодніли? У морозилці є продукти, і я могла б щось приготувати. Тобто я хотіла сказати, тут точно є якісь продукти на кухні. На кухні мали би бути продукти». Естель не знала кращого способу висловити свою турботу про інших, ніж запитати – чи вони не голодні?» Грабіжник згорьовано, але вдячно всміхнувся. «Дякую, добре було би щось поїсти, але не хочеться завдавати вам клопоту». А Отеру навпаки, жваво закивала. Вона була така голодна, що змогла з'їсти лайм і шкіркою. «Ми могли б замовити піцу». Її так розохотила ця думка, що вона ненароком шторхнула ліктям Рогера. Той стрепенувся від своєї глибокої задуми і підвів погляд. «Що?» «Піца!» – повторила Ру. «Піца? Зараз?» – прохрипів Рогер, глянувши на годинник. Але грабіжник, який дещо зрозумів, тільки зітхнув відвіччяю. «Вибачте, але в мене немає грошей, щоб заплатити за піцу. Я навіть не можу взяти заручників, щоб ті не померли з голоду». Рогер схрестив руки і подивився на грабіжника. Уперше в його погляді не було осуду, а радше цікавість. «Можна поцікавитись, а у вас є план? Як ви думаєте вибрати звідси?» Грабіжник приречено кліпнув і прямо зізнався. «Я не знаю. Мені, на думку, не спало плану аж так наперед. Я лише... Мені були потрібні просто гроші, щоб заплатити за оренду». «Бо після розлучення, як сказав адвокат, без житла в мене заберуть дітей, моїх дівчаток». «Ех, це довга історія, але я не буду вам надокучати. Вибачте, я знаю, що мені краще здатись. Я все розумію». «Якщо ви зараз вийдете на вулицю, здаватись, поліція може вас убити», – заявила Ру, чим зовсім не підбадьорила грабіжника». «Що ви таке кажете?» – мовила Астель. «Мабуть, так і станеться. Вони вважають, що ви озброєні і небезпечні, а в таких стріляють за першої можливості», – повідомив Рогер. Балаклава грабіжника стала мокрою там, де були прорізані дірки для очей. «Та це ж навіть не справжній пістолет!» «Він і не виглядає справжнім», – не заперечував Рогер. На основі свого тотального браку досвіду у цій темі. Грабіжник прошепотів. Я ідіот. Я просто ідіот і невдаха. У мене немає плану. Якщо вони захочуть застрелити мене, що ж, нехай. Я й так не вмію зробити, як потрібно. Грабіжник рвучко встав і рішуче підійшов до вхідних дверей. Але дорогу грабіжникові заступила рук. Частково тому, що грабіжник завів мову про своїх дітей. Але ще й тому, що Ру на цьому етапі свого життя дуже співчувала тим, хто мав відчуття, ніби він усе життя усе робить неправильно. А ще, звісно, через те, що Ру дуже, ну, дуже-дуже любила піцу. Вона вигукнула. «Ви куди? Ви що, так просто здаєтеся після всього, що сталося? Ми ж можемо хоча б замовити піцу». Коли у фільмі захоплюють заручників, поліція завжди присилає їм піцу. Задарма! Естель згорнула руки на животі і зізналась. Я не проти з'їсти піцу. А як думаєте, можна попросити для неї ще смачний салат? Рогер забурчав, не піднімаючи погляду. Задарма? Ви серйозно? Серйозно, як камінь у нирках, переконувала Ро. У фільмах «Заручники» Завжди отримують піцу. Треба лише вийти на контакт із поліцією, щоб передати замовлення. Рогер довго-довго витріщався в підлогу. Тоді покосився на зачинені двері гардеробної в іншому кінці квартири, намагаючись через них відчути присутність дружини. Під очима в нього посіпувала шкіра. А тоді начебто зважився, бо з досвіду Рогера нічого хорошого із довго обдумування не виходило. Тож він рішуче ляснув долонями по колінах і встав. Узяв на себе ініціативу. Від цього він навіть відчув по всьому тілу приплив тепла. «Добре, я замовлю піцу». Він покрукував до балкону. Естель миттю прокралась на кухню, щоб розставити тарілки. Ару пішла просто до гардеробної, щоб запитати, яку піцу замовляти для Юлії. Грабіжник залишився стояти в коридорі. Сам один із пістолетом в руці. Він бурмотів сам до себе. Жахливі заручники. Найгірші заручники на світі. Розділ 43. Джек і Джим перевертали усю гардеробну догори дригом, але слідів грабіжника не знаходили. Скриня в глибині гардеробної порожня, якщо не враховувати купу пляшок вина – більше-менш допитих, що за алкоголік стане ховати пляшки вина в гардеробній. Вони перекидали увесь одяг, чоловічі костюми і жіночі сукні, які були пошиті, здається, ще до появи кольорового телевізора. Але нічого не знаходили. Джим був такий спітнілий після пошуків, що навіть не зауважив, як у середині кімнати повіяло холодом. А от Джек завмирає і стревожено принюхується. Ніби лабрадор на музичному фестивалі. «Тут пахне сигаретним димом», – заявив він, розтираючи гулю на чолі. «Мабуть, хтось із покупців тихцем вирішив затягнутися. І при таких обставинах це можна зрозуміти», – припускає Джим. «Так, але тоді б запах диму мав би бути сильнішим. У квартирі ніде не пахло димом, а тут всередині ніби провітрювали». «Як можна провітрювати в гардеробній?» Джек нічого не відповідає і тільки методично рухається кімнатою, шукаючи, звідки може дути. Хоч спершу і думав, що йому здалось. Піднімає металеву драбину, кинуту на підлогу, відсовує купу одягу, піднімається на кілька щаблів і починає простукувати долоною стелю, аж поки щось не сувається. «Тут якась стара вентиляція?» Джим нічого не встигає відповісти, бо Джек уже запихає голову в люк. Джим користується нагодою, щоб побовтати пляшкою вина зі скрині та пригубити ковток із цієї, яка виявляється непорожньою. Бо вино теж не псується. Джек гукає із верху драбини. Тут над стелею вузький прохід. Думаю, це згори ще так дме. Прохід? А не можна кудись пролізти і десь вийти? Запитує Джим. Та хто ж його знає? О, чорт, тут дуже тісно. Але щупла людина могла б почекай, ти щось помітив? Хочу просвіти до кінця, щоб побачити, куди він веде. Але тут щось лежить і заважає, щось пухнасте. Пухнасте? занепокоєно дивується Джим і згадує усіх тварин, які могли опинитися мертвими у вентиляції і яких його син волів би не бачити. Джек не любив тварин, навіть живих. Джек лається, тягне за щось і жбурляє це наджима. Це щось виявляється кролячою головою. Розділ 44. Рогер виглянув на балконі поручні, набрав повітря і крикнув до поліції. «Нам потрібен провіант!» «Не варіант, вам погрожують!» Гукнув у відповідь один із поліціянтів. Його звали Джим. Він трохи не дочув. І нечасто йому випадало бачити захоплення заручників. Тобто, якщо говорити конкретніше, взагалі ніколи. «Ні, ми голодні!» – крикнув Рогер. «Про холодні?» – заволав поліціянт. Поруч стояв інший поліціянт, молодший. Він намагався закрити рота старшому, щоб почути, про що кричить Рогер. Але старший його, звісно ж, не слухав. «Ні, піцца!» – крикнув Рогер. «Ніцца? У вас там хтось із Ніцци?» – заривів старший поліціянт. «Ви не слухаєте?» «Подмухуєте?» «Тату, замовкни, щоб я почув, що він гово...» Ривкнув молодший поліціянт так страшно, що Рогер уже пішов з балкона. Він був страшенно розчарованим, і давно уже так не лаявся. Востаннє, коли якісь кляті лобісти змінили назвою улюблених солодощів, бо вважали її такою, що ображає певних осіб. Рогер повернувся до квартири і помахав своїм записником та ікейським олівцем. «Треба написати список і скинути їм униз», – повідомив він. «Яку хочете піцу? Ви починайте!» – скомандував він і показав пальцем на грабіжника. Я та це не має значення будь-яка може бути, жалюгідно сказав грабіжник. Слухайте, та будьте мужиком, вирішить уже щось нарешті, вас так ніхто не буде поважати, видала Зара, яка сиділа на дивані, звісно ж, сіла вона лишень після того, як узяла у вані рушник і постелила зверху. Бо ж одному богу відомо, що за люди середнього класу сиділи тут до неї. Точно були всі, як з татуюванням, чи з чимось іще. «Я не можу вирішити», – пролепитав грабіжник, і це були, мабуть, найправдивіші слова, які він сказав за весь день. «У дитинстві ми так часто хочемо подорослішати і усе вирішувати самостійно, а коли виростаємо, до нас приходить усвідомлення, що нічого гіршого за це немає». Треба весь час про все думати, вирішувати, за яку партію лусувати та які палери кращі, визначати свої сексуальні подобання і вибирати йогурт, який найкраще відображає нашу особистість. Весь час вибираєш, і тебе вибирають інші. Щосекунди постійно. При розлученні нічого гіршого за це немає. Тобі вже здається, що все вибір зроблено, з цим покінчено – але вибирати доведеться знов. Ми ж уже мали і шпалери, і сервіз, і меблі на балконі були ще досить нові. І діти вже вчилися плавати. Ми мали спільне життя. Хіба цього було недостатньо? Грабіжник уже досягнув того етапу в житті, коли нарешті все було зроблено. У такий момент ти не готовий до того, що тебе знову кинуть у глихомань. І знову доведеться визначатися з питанням «Хто ти?». Грабіжник спробував якось упорядкувати ці думки, але ж, звичайно, не встиг, бо знову втрутилась Зара. «Ви повинні висунути вимоги», – Рогер підтвердив. «Це правда, бо тоді поліціянти стануть нервуватись, а там і стріляти почнуть. Я бачив такий документальний фільм. Якщо ви взяли заручників, то мусите сказати їм, «Чого вимагаєте? Щоб вони розпочали переговори!» Грабіжник гірко і чесно сказав, «Я хочу додому, до дітей!» Рогер довго щось обмірковував, а тоді сказав, «Для вас я напишу капрічозу, вона всім смакує!» «Ідемо далі! Яку піцу для вас?» Рогер подивився на Зару. Здавалось, та пережила шок. «Я? Дорогенький?» «Я не їм піцу?» Коли Зера вечеряла в ресторані, то завжди замовляла мідії і особливо наголошувала, щоб їх подавали у мушлях, бо так вона знала, що на кухні ніхто до них не торкався. І якщо в ресторані не було мідії, то вона замовляла варені яйця. Ягоди вона ненавиділа, але віддавала належне бананам і кокосам. В її уявленні пекло мало виглядати, як ресторан-буфе – де кожен прийом їжі сферірував диявол, а їй завжди випадало стояти в черзі позаду когось із застудою. «Усі будуть їсти піцу, це ж задарма», – роз'яснив Рогер і шморгнув. Зараз морщила носа, а тоді і усе обличчя. Люди їдять піцу руками, тими самими руками, якими роблять ремонт. Але Рогер не поступався. Він уважно роздивлявся зарину сумку, взуття, годинник, а тоді щось нашкрябав у своєму записнику. «Для вас я напишу найдорожчу, Так буде добре? Може, в них є якась піца із трюфелями, позолотою та молоденькими черепашками, які під загрозою вимирання? Ну, якась Марина, класу люкс. Далі». Естель розпереживалася від того, що довелося так швидко вирішувати, і видала – «Мені таку, як узари». Рогер примружився до неї, написав «Капричоза». Потім черга настала ру, в якої обличчя було такого виразу, який міг подобатись лише її мамі та виробникам дефібриляторів. «Я візьму піцу-кебаб і з часниковим соусом, і з додатковим соусом, і додатковим кебабом. Бажано, щоб просмаженим. Зачекайте, я дізнаюсь, що хоче Юла». Ру знову постукала в двері гардеробної. «Що таке?» – крикнула Юлія. «Ми замовляємо піцу», – пояснила Ру. «Я хочу гавайську, але замість ананасів і шинки нехай покладуть банан і арахіс. І скажи, щоб сильно не припікали». Ру так глибоко вдихнула, що їй аж хребет хруснув і нахилилася ближче до дверей. «Люба, ти можеш хоча б іноді просто вибрати піцу із меню?» Звичайно, блін, піцу. Чому мені завжди доводиться при замовленні проводити інструктаж? Ніби я допомагаю незрячій людині посадити літак. І додатковий сир, якщо в них смачний. Запитай, чи в них смачний сир. Чому? Чому ти не можеш просто вибрати щось із меню, як нормальна людина? Не було зрозуміло, чи Юлія це почула, що говорила Ру, чи їй просто було байдуже. Бо у відповідь із гардеробної пролунало. І ще оливки, але зелені. Це аж ніяк не гавайська, тихенько пробурмотіла собі Ру. А яка ж? Рогер старався все записати, а тоді двері гардеробної відчинилися, і звідти визирнула Юла і на диво люб'язно сказала, Аналіна каже, що вона буде те саме, що й ви, рогере. Рогер повільно нахилився над своїм записником. Йому довелося вийти на кухню, щоб ніхто не бачив, як він перегортає аркуш, який став такий мокрий, що на ньому вже нічого не можна було написати. Коли Рогер повернувся до вітальні, кролик обережно підняв руку. «Я хотів би», – почулися середини кролячої голови. Капрічоза перебив його Рогер, закліпав, щоб змахнути сльози. І так глянув на кролика, що той чітко зрозумів, що зараз не на часі згадувати про вегетаріанство чи якусь іншу дурню. Кролик просто кивнув і пробурмотів. «Без проблем, усе добре, шинку я можу і познімати». Тоді Рогер розвернувся, щоб знайти щось достатньо важке, аби примотати список. І врешті його погляд наткнувся на круглий предмет, який неначе відповідав вимогам. Поліціянти знову почули, що хтось кричить із балкону. А коли поглянули вгору – Джек дістав лаймом просто в чоло. Після цього у Джека з'явилася та паскудна гуля. От тобі і активне слухання. Розділ 45. Джеку вдалося лише й наполовину проповзти у вузький прохід над гардеробною. Щоб його звільнити, Джим виліз на драбину і тягнув щосили за обидві ноги. Ніби його син Щур, який проліз у пляшку з газованою водою, Напився і став таким товстим, що вже не може протиснутися назад. Коли Джеку нарешті вдається вибратись, обоє падають униз. Джим приземляється з гуркотом, а Джек просто плюхається. Вони так і лежать на підлозі гардеробної у із жіночим убранням минулого століття із кролячою головою, яка прокотилася, здійнявши ковтунці-пилюки. Джек знову береться вербально демонструвати свої знання анатомії світських тварин, а тоді підводиться на рівні ноги і заявляє. Там, на горі, старий вентиляційний канал, але з протилежного боку він закритий. Сигаретний дим може і продується, а от людині не пролізти. Без шансів. Джим має нещасливий вигляд, але більше тому, що нещасно виглядає Джек. Син кидається геть, але тато ще трохи затримується в гардеробній, щоб дати йому час намотати коло у вітальні і висваритись. Коли Джим нарешті виходить, Джек стоїть перед каміном і щось обмірковує. «Думаєш, грабіжник міг утекти через камін?» – запитує Джим. «Він що? Санта-Клаус?» – відповідає Джек так уїдливо, що аж сам одразу про це шкодує. Але в камінні лежить попіл. Ще трохи теплий. Зовсім недавно хтось там щось спалив. Обережно порозгрібавши попіл ліхтариком, Джек виявив залишки балаклави. Він підносить їх до світла, переводить погляд на кров на підлозі та меблі навколо. Намагається звести докупи ниточки. Тим часом Джим, який, здавалося, безцінно тиняється квартирою, заходить на кухню і вичиняє холодильник. А це, можливо, свідчить про те, що таняється він не так уже і безцільно. У холодильнику стоїть салат, який дають до піци, перекладений у миску і ретельно накритий плівкою. Хто ж так робить, коли тебе тримають у заручниках? Але є ще одне важливіше запитання, на думку Джима. Хто ж так робить із салатом? Що за ненормальна особа з амплутованими смаковими рецепторами міркує – Ось це можна доїсти завтра. Джем зачиняє холодильник і повертається до вітальні. Джек так і стоїть біля каміна з балаклавою в руці і безпарадно опущеними очима. Тату, я просто не розумію, як він вибрався із квартири. Я вже обдумав всі можливі і неможливі варіанти, але не розумію ні чорта. Як же він. Джек має такий засмучений вигляд що Джиму зараз хочеться підбадьорити його. І він починає розпитувати. Але ж кров! Хіба грабіжник міг втратити стільки крові і все ж таки вибратись? Веде Джим, але його несподівано перебуває голос із коридору. Голос поліціанта, якого поставили пильнувати квартиру. А це не грабіжникова кров. Без гукає він, колупаючись у зубах. Про що це ви? Дивується Джек. Шт-шт. відповідає поліціянт, запхавши собі до рота, мало не всю руку, ніби кров у квартирі зовсім неважлива, не те, що залишки обіду, які застрягли йому в роті. Він витягує руку і шматочком кеш'ю, і розтягує рота у радісній усмішці. «Та про що ж ви казали?» – нагадує Джим, збираючи рештки терпіння. Щасливий поліціянт показує на висухлу кров на підлозі. «Я сказав, що це…» «Бутафорська кров! Дивіться, як вона сохне! Справжня кров інакше на вигляд!» Каже, він, тримаючи шматочок кеш'ю, ніби не може вирішити, викинути чи поставити в рамку на пам'ять про таке значне особисте досягнення. «Звідки ви це знаєте?» – допитується Джим. «У вільний час я підробляю фокусником. Тобто, якщо вже говорити по правді, у вільний час я підробляю поліціянтом». Він очікує, що Джим і Джек засміються. Але це виявляється надто оптимістичним прогнозом. Тож поліціянти трохи зніяковіло прокашлюються і говорять далі. «Я часом виступаю. Ну і все таке. У будинках для людей похилого віку – типу того. Я там часто граю в шоу і вдаю, ніби ріжу себе. Для цього у мене є батафорська кров. Насправді мені це непогано вдається». Якщо маєте колоду карт, я можу. Джек, з вигляду якого ніколи не скажеш, що він носить при собі колоду карт, показує на кров. А ви впевнені, що це не справжня кров? Поліціян з упевненістю киває. Джек і Джим замислено дивляться один на одного. А тоді вмикають свої ліхтарики, хоч лампи під стелею світять. І починають сантиметр за сантиметром оглядати квартиру. Ще раз. Ще раз і ще. Вони проглядають усе, але нічого не помічають. На столі біля коробок із піцци стоїть миска із лаймами. Під усіма склянками акуратно розкладені підставки. На підлозі, де знайшли пістолет грабіжника, залишене маркування. Біля маркування стоїть столик із невеликою лампою. Тату, а де ми знайшли телефон, який передали злочинцю? Раптом запитує Джек. «Он там, на столику», – відповідає Джим. «Це все пояснює», – зітхає Джек. «Пояснює, що?» «Ми весь час помилялись».